سبحانك <تصفيق> لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 لعنۃ الله علی الکافرین مخکې سلور خطابات ذکر شو بل اسرایل تا اول خطاب کې تنیا متونا دعا زابونه دیم خطاب کې و پلی د یهودو ذکر کې دریم مشرانو او سلور د کشرانو درم خطابو پاګی کې داګی انکار د الله د دا حکمونو او د الله په منشو سزونو باندې عمل کول داګی د زده دا غی سلورم خطاب کې د بخوانی پیغمبرانو نه انکار کول او داګی تفصيل مون بیگانی درس کې وکړو وز د دې ځینها انزم خطاب دې دا غشپغو خطاباتونه او بدی خطاب کې من منهاز النبي د محمد الرسول الله صل الله عليه واله وسلم نه انکار کول زکا چې د نبی عليه السلام د بيسد نه مخ کې چې سمرم آسماني کتابونه راغلي دي تورات کی انجیل زبور نباغي کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی خود لشيوي دي جهاتم النبین سردار مرسلین جناب محمد رسول الله په دنیا دا دابې نخ او سمرج انبياله مسالم د حضرت نه مخ کی دیر شوي دي د ټولو نیدا وادا غست دی ده ستاسو دور کې دا پیغمبر غمبر ز وږم محمد رسول الله صله الله عليهلی وسلم نو تاسو به د امداد کوي د د خبره به من د دید کوئ او ټولو بیې مسلامو پهې واده کړی وه و... که محمد مبه احمد مصطفی مستفا زمونږ به دور کراې نو مونږ به پهې فخر مخصوصو او دا د متیان شو لیکن ابی الہ سلام وئی انا سید ولد آدم ولا فخر لی زدا ادم علیہ السلام د اولاد سردار ما مشر ما خو بالا بدیسو فخر نشتا زدا الله باندې دا غ احسانات دی په او زدا الله احسانات نشم دا غ حق مشما دا کولی نو خبره مودي پور کولاج نبی عليه السلام د بيصد مخکي کې عيسى عليه السلام او انجيل کې دا مضمونو ثم يادي من بعدي بیا به زمان رستيو پیغمبر راضي اسمه احمد چې داغنوم به احمدي احمد محمد محمود دایو شه ده دا رنګه موسی عليه السلام زیر د نبی عليه السلام ورکلې په زبور کې زیره د نبی عليه السلام وو ټول انبياله مو سلام وو خپل امت ته وزیره ورکړې او چې تاسو له به پیغمبر راضي کل چې نبی عليه السلام د به صد نمخ کې د خپل تر ابو طالب سره د شام په سفر باندې روان شو او لار کې اغراحب روټایو کا راهب دې سایانو هغه او پیر توي او هغه د الله د حبيب صل الله عليه وسلم هغه نه خانو تو قتل نو دې اولو کې سره سوکښه حل ور دوي د اتره دی ابو طالب او ابو طالب تا هغه راحب وې چې دا اولو کې بهار مبردا کمه نه چې زمو مزبي کتابونو کی کیدي ټول نخده کې موجود دي د الله پ غمبر جوړئ او نه خلکو ل دا پته وله کې دا نو د به شاید کې او د به ووجې نوقرآ هغې وختلی شاره کوي چې د استاد ستا د بسط نهخکې دی تدا پته وه چې پ غمبر او دا ناخې بهبه کې لمما جاهم هر کله چې راغې ديته دا پې غمبر صله الله عليه ی صللم یا کتاب منن دی الله یا دایدا کتاب د الله د طرف نراغه د الله کتاب ور دراغه او دایزی کتاب مصدق لما معهم تصدیق کو انکه د اغه کتاب جدی سرهو قرآن د اغه مضمون تصدیق کوي کم چې تورات انجیل او زبور یا نو نو رسول او صحائف وو کراغه اسلام ځان لدین نه دی او نو اسلام ځان لسیو نظام دي بلکې د هغه په خوانو دینونو نه جوړ دي کې عیسایت کې کم صحیح دینو یا په نصراניות کې کم صحیح دینو یا د اړین مخ کې پاګسلو صحائفو کې چې کم د الله احکامو قران د اغه وضاحت کړي تاسو مخ کې د مؤمنانو صفاتو کې وي چو الزینا یؤمنون بما انزل الیکا دا مؤمنان به کتاب د ایمان راړي چې تا ته نازل شوی نه قران و ما انزل من قبلک سټانه په خواجې څومرهګی د ابونو نازل شوی دی باګې نه د ایمان دی او تاسو دا هرزمات درس کې ویلیو چې په تورات انجیل زبور یا په اصلو صحائف باندې ممتا دمر ایمان لازمی دی چې او د الله کتابونه بس دادا اللہ دا طرف نا رالی شوی دا الله طرفنا رالی گلیشیوی کی دابونو دغه قوم درښتو ہدایت دپاره او موږ دا منو چې دا د الله پیغامو اوس نور عمل کول په ما او ته لازمي نه دي په ما او ته چې عمل لازمي دي هغه قران په آیتونو ده قران کریم کې دو قسم آیتونه دي یو علمی دي یو عملی دي علمی چې بس ذهن کې ساتل چی او دا اوذال الله کلام دی عملی عمل کرا وستل لکه الله او رژه ونی نو دا عملی آیات ته حج دا بیت الله او کئ دا عملی آیات ته زکات ور کئ دا عملی دی jihad ور کئ دا عملی دی دا الله صفات ذکر کئ الله دے رب دے رحمان دے رحیم دے مالک دے دا علمی آیات نه دی چې دا الله صفات بیان نه علمی آیاتونه دي چې جما او اس استاد زین کې دا خبر راشي چې دا د الله کلام دي نو دا قران دازي کې دا بو چې مصدق له دې تصدیق کوون کېو دا خبرو لما هم هغه دنج دې سره مخ نه موجودو وکانو من قبلو او دي مخ کې دراتلو د پیغمبرنا یستفتحون علی الذین کفروا چ ته لابد غلبي به غختوب اگسانو چې کافرانو دي سو مطلب کچره دا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ واخراغه مونږه د امداد کو او کافرانو سره به jihad کو یعنی اوسم با خلک داسي چې عقیدې یوقار د کېدون مخک ډیر لویل ویلا بيولي دا زه به داې وکم او که دا زه به داې وکم خو کله شي نو بیا پټږي مطلب یو کانی مشهې ده او پنجاب کې مروانهقله راله خللا به کوله یو سړب ورته میلا شو د اندوانو نه بغلا کې دا چا وردوی شیر یو پالوانو <سؤال> گو رئی جدی غلو سر مقابلو کی یو سړی ورته ملاو شو سم حٹا کٹا اگا وردوی زبو سره مقابل کومه ما خوب ما باننی با روزانا یو گڑ خوراوی او چی کل اقل راشی نتاسو بیاو گو رئی بس کیلی واد راجبو شو جدی مصیبت نخلاصی گو په پا کیلی بانی روزانا گڑا غستل سشی لیدار چاک پلی کانڈا کی دی نو ګډ وره نیو هغه لبل لولو هغه سیخانو غرید کړو هغه دغه څه خورلو اغاظم ها سترګې لبی پټو او ورځې نه ګډان شروع کولو شو جوړشو نو بیا یو ورځ خلل راغلي دي پهلوان چې قدرت یې خلل خو ډیر دي دی وسلیم وسره دي نو ځاني و د کړو وي خلک اور بس را دین دوان چې پاسه خلل راغلي پاسه خلل او دغه کله په یو خل یو کله په ببل هغه کله غلوخ په لارو کو لاړو نو تو کوتا کرا واغه شنو کله کندول را بغولې چې کم ځای کیدی او کله دیوال را بغولې او دا غې نه چې سبا دی او قدم ما د ګلاده د پالوانی ان د اندوانو پالوانی نو مخ کې چې کله مقراشی بیا مخ پټای بیا سترګه پټای او چې مقاني نو دې آر الله به وې تبوېږي نه بس د اسمان د الله نشه وا باقي دره ډینګ کړه ده نو او دی يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا چې تطلب د غلبیب غختو باغاسو چې کافران دي چې پیغمبر راشي نو مونږ به د بدلی نه خپل بدلې اخلو فلما جاءهم هرګل چې دا پیغمبر راغې دي تا ما به هغه نه و باندې عرفو چې بيجنده نو كفروا به انکار یو کو د پیغمبر د وحدا حڅچایینا فلانت الله على نو لعنت ده لادي په کافرانو باندې کم خلک چې د الله اغوادانيت نه او د پیغمبر خبره نه مني الله ویلاند دی بي او لعنت ویلګي د الله د رحمتنا لريوالتا بيسا بي سما دیر بده اغشه سشه ايش درو به انفسهم چې حرص کل خرج کل دیکھ پل زانو نپاغی یعنی کما سودا چه دیو کاغا دیرنا کارا دا کما این یک فروب ما انزلاللہ چی دی انکارو کو پا آغبان نیچے اللہ را لے گلے دے دا اللہ کتاب نے انکارو کو بغیم بینہم د وجه دا بغزنا بغیم دا وجه بغزنا او بعض دا بغز دا سی او مرض دے بغض او حسد داسې بیماری دا چې د دیې ووجه د ډیر او خو خو خلکو ایمانونه ختا شي لوی خلکو ایمانونه ختا شي لومبی بغض چاکړ او فرون کړړی الله وجه وجا نه به بنی اسرائیل بهه ما بنی اسرائیل سر یوننس کې و را شي دریاب کې پور خلاف عادت کار دی چه دریاب پا زیده بایدو پا برا دیوال پشان خیجی خلافی عدد دیگنا چه فیرانو قتل چه دیوال بارا او بچی کم دی پا زیده بایدو پا برا دیوال کیگی کی او برا خیجی نفعات باهم فیران سوره یونس کراجی نبه کې ما بس فیران کو چه دا چې با دیلو چشوی دن ولی موسیٰ زمان خضوان دیسا دا بخضو کنا دا حسدو کنا الله و دغ اللهکاری بغیان د ووج د بغووزنا او د دشمن د وجه نه تا سره به کله کلی سړی بوغو ساتې ح به د طالب سي طاللب الله طالب عزت در طالب دولت درکی طالب شوت در کلکل کله کله دا ټولو الله یو کس ورې عزت ملو وې شوت دولت ته مله ورګې تقسیم دی که کل کل با تا عزت در کی شہرت بدر کی دولت بدر نلیو ساتی کل کل با الله حق حلال دولت در کی شہرت عزت بدینی نو تاسو گا انده سیاسی خلکو سی چتا دولت واسر دمرا دے چیرہ کم زی سنبال کو پپردی ملکونو کی بینکونو ڈکڑی دی خوی عزت چرتا دے عزت چتا نیشتا یو عالم به سره رټای بوخري الله ول عزت ور کړی استاذ دا خوای شي چې زه فلاني عالم سره څنګه لاس ملاوم او دا لاس ملاور ځان لا سعادت غنی چې فلاني عالم سره ملاوم شه مو سره لاس ملاو کړي سو وجه دا د الله د کتاب دواجن الله ول عزت ور کړی ان الله يعرف بهذا الكتاب اقواما ويذو بیاخرين الله د دې قران بوجبانه ډیر کومه اوجت کړی دی او چاہ چی دانا دے ملے انو پر مخرا غرز ہو لی دی دا سرے دا الیکشن وقتی نا چی کتاب لوٹ ورگ گو رخا تا پوست دیو که چی استاج دا کم کتاب دے او بیات دا تا پوستو دا تکم کتاب دا پارا اٹھ گواڑی نبی علیہ السلام انتخاب په دیش کلوان اکڑے ہو دا چی کڑو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ د وفات نرستو امیرالمؤمنین منتخب گیجی اول خدابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت وګرا جناب محمد رسول الله د دنیا نه رحلت کوي سفر کوي کی کین اصل چې د نبی عليه السلام په زیبان دیوا اوس زمونږه مشر سوګي مشر زمونږه سوګي صحابہ کی نسل او خبر بدید اتفاق شو چې ابوبکر صدیق به زمونږه مشری ولی به مشری فضیلت سرهه کان اعلی مونہ پمږه ټولو کې خاله مغه ده په قران و سنت خب گی. نا طولنا خب دے. او سنت خپويږي اعلی نه زمونږه ټولو نه خپويږي ان ما او ته اوخه علاج د ملک مشر بادا ټور نه پوي سره ای دانہ چې شراو او نشه کې بدونی او به د ملک مشر ا خور وین او غب د ملک مشری آرام خور وین او د ملک مشر نا ابو بکر صدیق هغه زمون د ټول نه خالم ده اولی ابو بکر صدیق مشرقی کنا چې د نبی علی سلام په جون کې تقریبا ولس مونزونو کې حضرت ابو بکر صدیق د نبی علی سلام په جون کې به مصلا ولار ده مرو ابا بکر فل يصلی بالناس نبی عليه السلام مرزي وفات کې پروت دي صحابه په انتظار باندې ناس دي چې حضرت بروزي د مدینه منوره تللی وي الله وبيا ابو ز کمزې کې چې روزي اقدس د جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د حجرات کمراض حضرت عائشی صدیقې رضی الله تعالی عنها زکه چې کله نبی عليه السلام په مرض وفات شو نو ټولې بيبيان بی یې راځمکه کستاسو سر ټول حقوقي نو زه بیمار ما او د بیمارې دار ازي بزايشي سرتيري کم کستا سر ټول اجازهتي نو ټول ورته وي زمونږ سيد ادم نشتا ته د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنه حصر ده ورزيتي رکا او د نبي عليه السلام پیغله بيو مازهه عائشې او وا با ګټولې څومره بيواني چمووي کون دي وي يا طلاق شي وي د رنبای بی بی دا نبی علیہ السلام چی حضرت عائشت صدیق رضی اللہ و تعالیان ہوا دا بو صدیق لور دا د دا نبی علیہ السلام پیغل خزاوا مخبرمی دی پورکولا چی دا کم کمرک رکی دا نبی علیہ السلام روزه اکدس دا کبر مبارک دے و سرخوا کی یو زیده چی نبی علیہ السلام وی بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ زما د کور او د ممبر تر منزا د جنت د باغی جونې او باغی چړه چې تاسو لارښوونه پیل لري شین کالینده ریاض الجنه ورته وای دا د ریاض هغه د جنت هغه ټوکړه دا او بیا نبی علی سلام کور کې پروت دی او د اغاز نه وای مرو ابا بکرن ابو بکر د هغه کومه کیف یصلی بالناس چې خلق له جمهور کی دا سعادت ده کنا چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم جون دیوه کډکه پروت ده او خلق او دوی صحابو دوی چې ابو بکر دی منځو کی نو ولسی اطلس منځو نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا نبی علیہ السلام په جون باندې کړی دی جمع کړی دا ابو مسلده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بکر صدیق ستاسو د وکاله او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین منتخب کیږي چې هغه عمر د اعظم امیر شي هغه امیر المؤمنین شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي زده قابل نیما جاری ما مو منتخب کوی خو چونګی د اغه لوی عالم باغ وقې بلنو نو ابو بکر صدیق قدرې دوه تقریر کوي صدارتی خطاب دوم باندې کوي او خلګوز استاد سنیما استاد بشانی بندېما کچري زمانہ سغلطیو شو ان زه تو فقومونی کزدا قران و سنت خلاب کو او سنت خلاف کو نمانیخ کوي پتور می وایي عمر نه ښه او اغه عمر رضی الله تعالی عنہ چې اغه په دور کې اسلام دنیا ګډ ګډ تو رسېدو غاډه غاډه باد سلطنتو اسلام کې شامل شو او اغا فيروزي يهودين د سهار په موس کې په تو راوالو رستونا خنجر باندې اووالو کلمی بهر روتې دي د سهار جمله ما کې شوه او رستونه بل يهودي وایي او چې کله کړه کې پروت ده صحابو یې جمعور دا عمر رضی الله تعالی عنہ لا پي ور کول نو چې بخلبې ګټ کول دا ځخنه پهی بېدل او په داسې څخو مرز کې پروت ده دغه وخت یو الګ نوجوان راغی تاریخ دا خبر الی کله دا او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی اے امیرالمومنین تاسو تعالی زیر در کوما چته ډومبه د هغه خلکو نه چې الله دته ایمان نصیب کړی وي تډومبه د هغه خلکو نه چې ته امیرالمؤمنین منتخب شې نو تایم انصاف وکاو او تډومبه د هغه خلکو نه چې د محمد رسول الله په مصلیب باندې شهید شې حضرت عمر رضی الله تعالی او تعالی نوې چې او مکه دا کماله ارایکا چې الله لدا قبول شي نو زه خو زان ده دي حقدار نه غنم زان ده دي حقدار نه غنم دا, دا خبره ده یو خاص مقصد د بارګوم کله چې دا بارکم. جدان و جوان د اغه نه پاسې دوه اوروان شو تاریخ لگی فاذا ازاره یمس الارضا داغه ده لنګ پولیس کې پزما کر شو یعنی پنسی د گیټونه کتوی حضرت عمر رضی الله تعالیٰ انہو اغ وقت کی اس درنگ سات لپا شہید کېږي گی وفاد کی گی چه غیر علی الشباب دا زوان را وپس کئی دا زوان را وپس کوي امیر المومنین حکم کئی ردو علی الشباب زوان را وپس شو حضرت عمر رضی الله تعالیٰ انہو ورته فرمائی او بچیا عرفا صوبا کا دا خپل لنگ خپل پر دو خپد بدلون دوچت کا ولی اولا نئی خبر ادا دی نقصان دے سا نقصان دے پاکی ابو قال صوبی کا یا استاد جامعی دا پارا زندگی لویا دا پینسیج دی خپو کې کی شي نو گیتو سره ورا کېږي کانو سره ورا کېږي غندګي سره ورا کېږي نو نورې جامې بديني ويprinciple بدچلي ديلي اب قال سوبک استاد جامو جن سيوا کوي او دویم واتقا ان در ربک او ستا بنز دا د فرزګار نه خدا په صحابي عمر رضی الله تعالی عنه بمرزي وفات کيده درنګ سات له شهيدګيږي خو خلاف د سنت یو کار لیدله دي نوې بچې پنځو چې دګه امونګه چې پنځو چې دی ګوره کدا له وانه دې لاندې جامې چولې دي الانکه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم تخته د قابه نښته دی د سړی پنځې دا به جهنم ور به باکی دا به جهنم ور کې وای نن مونږه هر یو سړی ته جهنم ور کې لای و جامې جسمونه ول پنځې سمګو چې ګټه پلوټی ګره دا واجبه موږ کې سنت نه دی چې ټای سرګند وکا په ټول زندگی کې دا سنت دي چې سره بغټي سرګند وي فلم ما جاءهم ما عرفوا به نو ايش سوئی اشتروا به انفسهم ډیر بد دی هغه چې ځان له غره کړی دي فرو يغفرو بما انزل الله چې دې کفر کوي باغبانی جل الله را لګلې باغ يم د بغوز نه ګټور دا وي نو دې حسد کوي کوي او بوغوس چې سره کله پوښ نو دی کوي نا پوښ سره بوغوس نه کوي حاصب بتا سره الا بوغوس کوي چې هغه ستا په مقام باندې پوښتې دل الله عزت ورکړي اند دی خبر ی نزل الله من فزله چراله ګله الله د خپل مهرباني شاو یشاو من عباده پچا چی خوږه چی د خپل بندگانو نا فباو بغضبهم علا غضب نو اختشو دی پا غصبان دا اللہ دا پاس دا بلی غصی ولل کافرین آزاب موحین او دا پار دا کافرانو عذاب دیر واقع انگی عذاب دیر دیل دی خوار انگی و ایزا لهم او کل جویل شدیتا آمینو بی ما انزل اللہ ایمان راڑی پاگا چی اللہ را لے کرده کاو نوایې نومنو ب ما انزیلیلی نه مونږ ایمان راړو بهه کتاب چې مونږته را لګلی شوی دی یعنی په توه ته اننجیل یک فرونه به انکار ورا اومونږ ان کار کوو په غباندي چې دې نروستو دي بلې نهنو وهل حقکو او حال دا د چې داقرآډ شتیا دا دی مصدکن او دا تصدی کوون کې دلی م دا کتاب مع همجدی سره دی۔ سر تطور دواج استاذي ایمان شتا قل طور دوايا فلم تقتلونا انبياء الله چ تاسو ایمان را لای نو ولي موجل پیغمبران د الله من قبلو بخوا ان كنتم کچر که تاسو مؤمنانو دي زه پوری منزم خطاب او بدی کی انکار د دې پیغمبرنا بیا ګوري لمما جا هم هرکه جراغ دي لره کتابو من د الله کتاب د الله د طرفنا مصد د قمنتصددی کوون کې رشتې کوونکې ل دا کتاب ما هم چې ددي سره وکانو اودي من قبلو پخواه یافتی هنا سوال د غهبي ب غ کولو الله نهبا کسانو بانددي که کا فروج فلما جاءهم مرق الجراغ دي دما په اغو نه خواره فوج دی به جندون او کفر او انکار او کو فلانت الله عل الكافرين ولانت الله دي باکافرانو به زما ډیر بده اغائش تروبین چې خاصکری په دې باندې اغو باندې خپل نفسونه چې انکار غړي به ما باغبان الله جل جلاله غلي بغ يم دو دو دی اینا دا وجه دا وجه د بوغوزنا په دې خبره اينازل الله من فضلي الا من يشاء چې الله رحولي غلو د خپل مهرباني نه بچایي خوغه شي منه باندې د بندګانو نه او عبادت وي ګورغه ته الله بندگان چې بندد اللهي مغبا موږ یو سړی فباو بغزب ندي يختش بوغوسه کې الا غزب د پاسه د بلی غوسي ولل کافرینا عذاب موین او د پار د کافرانو عذاب در سوا کوونکې وذاکیله له اون کله جوور شو ایمان آمنو ایمان راړی پا کتاب انزل الله اوجررا لګې د الله پاک قالو نوي دي نومنو به ما انزل لا ناممونږ ایمان راړو پا کتابو چې مونږته نازل شوي یک فرونه به ما او انکار کو مونه پهغه باې چېې نهرستو دي وهل حقکو او حال داه چې دا مصدق لما ماهم تصدیق اونګه دا کتابونو جدید سره ده قل تور دوا یا فلم تک تولون انبیاء الله تاسو ول وجل پیغمبران د الله من قبل پخواین كنتم مؤمنین کجر ته تاسو هغه ګټ ایمان ورون کی واخر دوانا الحمد لله رب, <تصفح> رب, <تصفح> رب, <تصفح> رب العالمين الحمد لله العالمین الصلوۃ والسلام علی <سیده> ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكنعذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربي الحساب ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكنعذاب النار صلي على